Tedda. Ja. alltså apropå Commodore 64 hmm. så Skulle det börja vara dags att vi liksom uppgraderar den här pleppo nu För det börjar bli ganska enerverande när man ska ha in turbotape Varje gång man ska starta det här inbarnningsprogrammet No, ja Men det här budget och sånt Ja, ja. Vad äter du annars, Kai? Nå, no, det här lera Alltså, alltså rappa? Ja, jag hittar här utanför studion mm. Vad som är en här pöl Men Kai, man ska inte, inte... Mm. Vill du äta rappa? Ja men vad vitt, var spelar det för roll jag äter liksom Och välkomna till det e avsnittet av Radio Pleppo, Programmet som nu har funnits i ett helt år Och som fortfarande pumpar glädje genom sina navelsträngar till er lyssnare ute med Ted och Kai Och nu har då Radio Pleppo varit sent i 12 degar Och Vesper kollar cirko Lagatom Tamafal Va? För att uppmärksamma och fira vårt första år on the air Så tänkte vi Parasalon, Bista, Vänner och Karrafammorna Ted, alltså vad? Va, stereo. Kom, silli, Panovanmainen, Ted, sluta nu. Vad håller du på med? Faksa Konopum. Konopum stuxa. men Ted, ge upp. Alltså, vi är live. Vi, vi, vi ska ha vår ettårs sändning och fira med skumpa och karaoke. Ted, inte hinner vi med sånt där. Äh, äh, kaka? Pater och Konopum saga? Nej, men vad är det med dig? Har du fel i huvo? Eller vad, vad är det? Ha, det där är inte något språk. Piri konopum! Nej, men vad? Sluta se så panikslagen ut vad, vad sysslar du med Men har du glömt hur man talar svenska eller vad är det Men jag orkar inte med något sånt där det, det, det här är som då du hade födelsedag Och så låtsades du att du hade glömt hur man andas Alltså folk blev ju helt ifrån sig Och någon ringde ett på två mm, Det var en rolig fest jo, ja. Du är en idiot ibland Ted Sluta nu det, det är inte roligt Men vad håller du på med nu då Vad skriver du Får jag se Kai, det här är helt sant. Jag har förlorat mitt språk. Hjälp mig. <laughs> vad då förlorar sitt språk? Det är ju bara att, att säga saker. Men om, om du kan skriva svenska, så kan du väl tala svenska. Tamafall, fall, hui hai, gauga och sonamu. Nej, <laughs> men säg någonting vanligt. Säg radiopleppu. tortor? Nej! Sä, säg radiopleppu med Ted och Kai. Para Parahomosakou va ivat sinipompum kulta halla. Nej, men jag får fel i huvud med dig! Vad va ska jag göra? Alltid är det nog kråtande med dig! Här vill jag liksom göra ett bra program. Och så är du alltid och ska göra någonting korkat och förstöra för mig och för hela kanalen. Boy boy salat om hej Ted! Kära lyssnare! Förlåt, jag ska fixa det här, jag lovar. Radiopleppu fyller ett år och det ska bli en bra sändning. Här är en bra låt medan jag talar för med Ted. Radio Pleppo. Yeah. Johnny Mattonen, du undervisar i en lågstadieskola och har nyligen fått pris för att du lyckats motivera dina elever så otroligt bra. Vad beror den här framgången på? Jag talar ungdomarnas språk antar jag. Hårdrock är vägen till kunskap. Nåja, idag ska vi prata om växthuseffekten På grund av att vi förbränner kol Som inte ingått i kretsloppet tidigare När vi använder olja som energikälla till bilar Så bildas koldioxid uh, Ursäkta magister, men vad blir konsekvensen då? Konsekvenserna blir många Ökade temperaturer Leder till att havsisarna smälter Så att havsytan höjs Om man beräklar att havsivån ska höjas Med 31-110 cm fram till år 2010 Just så, so. det låter spännande Men grattis till priset i alla fall Tack, tack, vi hörde jag måste nu Jag ska ha relion med två Halleluja! Samtidigt på... Saltkråkan. Nu ska du höra nånting som jag vill tala om Jag såg en lärkan, nu det var våren som kom Farbror Melker! Farbror Mälker! Jag Sjorven... Farbror Mälker! Sjorven, vad är det? Farbror Mälker, vet du vad? Sjorven, jag vet inte vad. Båtsmänna fått rabies! Om jag torde den men alldeles bra det inet i star Det var nästan Här är Radio Pleppo med Ted och Kai, och vi höll på att att Radio Pleppo nu har funnits i ett helt år. Men nu har Ted gått och förlorat sitt språk. Honker och knull Han talar helt normalt här innan, men, men så plötsligt så kommer det bara en massa nonsens ur honom. kon sitta betta, bjubbla va? Vändiga Jag fattar ni hör ju själva vad jag menar. Men Ted... Alltså det här är så typiskt... Alltid, alltså he hela veckan går Och ingenting konstigt händer i våra liv Det är bara liksom vi stiger upp och äter frukost och kitar och allting Men då alltid, alltid när det är sändning och röda lampan lyser Så då händer allt idiotiskt på en och samma gång Det är som om det är någon sorts förbannelse över det här programmet Eller över oss borsa far sluta nu Men tala inte, det skriv på pappret Inte förstår jag ju vad du menar annars det är ju. alltså det är som FBA. FBA som talar närpesiska Man fattar ingenting. V vad skriver du nu då? Men visa hit pappret. Hjälp mig Kai. Jag har en förbannelse över mig. Den där kvinnan vid prisma igår. alltså. vad har någonting med, av det här med saken att göra? men du är ju helt. Ella? Du menar alltså att du skulle ha fått en förbannelse? Så att ditt språk har försvunnit. Så lok i civis har vi en och källe! Ja, nej men det kan ju inte vara. Igår var jag och Ted ut och skulle handla lite ett och annat inför den här sändningen Det är ju alltså Radio Pleppos ett års sändning. Och vi handlar lite skumpa och lite snacks och sånt Men då när vi körde ut från Sin City Så då börnar Ted lite extra med pleppo -bilen. Och så stod en kvinna där med en kvast Och ja, ja, vi, vi ramma nästan den här kvinnan Och jag tror hennes kvast hamnar under bilen och gick av och vi, alltså, vi, vi, vi hann inte stanna nu bara, men, men i backspegeln så såg vi, nu när jag tänker efter, att kvinnan stod och vifta efter oss. Sagde om Benetton, siu siu! Ted, tänk om den här kvinnan var en häxa. Och tänk om hon la en förbannelse på dig som straff för att du nästan körde över henne. Tänk om det är därför du inte kan tala. Kan som pomoturo Ted! Ted, vi måste genast gå och leta rätt på den här kvinnan och övertyga henne om att ta bort förbannelsen. Du måste ju få tillbaka ditt språk. Annars är det ute med Radio <skratt> Mystiska mordmysterier. En lagom spännande serie tankenötter för unga pojkar. Del två. Mordet på popkärnan. I den annars så fridfulla staden Mänsverk rådde total hysteri. Staden skulle nämligen gästas av Rysslands darin. Killen som regerade på topplistorna, dyrkades av flickorna och åtråddes i hemlighet av byns enda skåpbög. Alla hade samlats kring Storgatan, tystnallt skulle popkärnan anlända och den sexuella spänningen var så hög att flickorna svimmade och borgmästaren kackade på sig. Hurra, hurra! Tossa sig om. Plötsligt en basun och Rysslands darin anlände med sitt följe. Folkmassan hurrade och skrek Men då hördes 30 och skott Och Rysslands darien föll ihop I en hög av tarmar och hårkilé Who's that girl? Fullständig panik utbröt Och i kaoset trampades tolv flickor ner Nittio pensionärer bröt sina lårbenshalsar Och tre barn föddes Polisen kallades till platsen och också Rex Kekkonen Den slugaste och mest skarptänkte mannen i hela landet oh. Medan polisen stod lamslagna och inte visste vad som skulle göras Finkammade Rex Kekkonen omgivningen och kunde snart presentera tre ledtrådar Ett ishockeykort med Mario Lemieux En påse snask Och en kiva smörpop Rex Kekkonen gruntade belåtet Till oh. utgående från dessa ledtrådar fanns det endast tre misstänkta Georg Tempest, stadens före detta popkärna, som spelat bort alla sina pengar, gift sig med en tolbandsmamma och blivit bitter och inåtvänd på alla som inte var idioter. Han var den enda i världen som fortfarande samlade på ishockeykort. Den andra misstänkta var debattören och skarpskytten Pingo Svingolingo som hatade Rysslands darin och hade skrivit otaliga insändare till Mänsverksbladet om vilken kulturell katastrof popkärnas besök skulle bli. Den tredje misstänkte var bandet Raketsfabriken, som var de största konkurrenterna till Rysslands Darin och som förutom Smörpop också tillverkade missiler i sin fabrik. Bandets sångare protesterade och köpte en bont av sina egna kivor som man delade ut för att lugna ner folk och samtidigt klättra ett steg på listorna. Varsågod, varsågod, säger vad du vill. begrundade vad han funnit och gick fram och tillbaka medan han blossade på sin pipa. Under tiden flockades flickorna kring liket av ryssans darin och försökte pöka honom, nu när han inte kunde fly undan. Men då fick polisen nog och tog till övervåld. Plötsligt slog Rex Keckonen ihop sina klackar, förkunnade att pusselbitarna fallit på plats och kallade alla att ställa sig omkring honom. Hade han hittat mördaren? Och vem var det i så fall? Rex Keckonen log låg triumferande och pekade på Georg Tempest som just då höll på och försökte gömma mordvapnet inne i en häst. Georg Tempest brast ut i gråt och erkände allt sammans. Men då anlände ordföranden för fuck föreningen för utsökt konst och förkunnare att Georg Tempest endast gjort staden en kulturell tjänst som oskarliggjort Rysslands darin innan denna hunnit fördärva flera människor med sin lättköpte musik. Ha. Alla höll med och förläs Georg Tempest. Borgmästaren förkunnade att det skulle bli fest. Klappade i händerna och lät hämta kommunens kopieringsmaskin så att alla som ville fick pöka den så mycket de ville. Rexkeckonen drog sig tillbaka, stoppade in en snus och lyssnade på klassisk musik. Ännu ett knivigt fall var löst, men han visste också att världen var rotten och ond och att kitteln med olösta mysterier ständigt kokade och fylldes på.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 men samtidigt njuter jag ju av att få plåga mina barn. Det här är Radio Pleppo och vi firar vårt ettårsjubileum idag. Men Ted har förlorat sitt språk. Han kan inte tala vanlig svenska längre. Och... Vi kom fram till att det måste ha varit en kvinna som vi nästan körde över igår som på något sätt har lagt en förbannelse på honom. Och nu har vi letat upp den här kvinnan med hjälp av avancerad teknik och ska gå in och försöka övertala henne att ta bort den här förbannelsen. Ted, är du redo? för Här bor hon. Just i supumbonga. Ta Ja, ja, jag fattar inte. Ni, ni, ni hör ju så här låter han. Nå ja, jag ringer på dörren. Jag visste att ni skulle komma Vad är du för en häxa? G gör genast så att Ted kan prata som vanligt igen Annars Annars vadå? Ni är från vad ska ni göra? Skicka till licensgubben på mig Men snälla Kan inte bara göra så Ted kan tala igen Puppli pulla tretton kammat Hos Panama kanal oh, Jag skrattar i mig För det är rätt åt honom Han körde över min kvast Den gick av den var mitt viktigaste arbetsredskap. Så därför tog jag bort hans viktigaste arbetsredskap! Gode Moses Ted, har du kollat! Åh oh, tur, den är nog kvar. Jag menar förstås rösten! Utan röst kommer ni att vara på radio. Hej, tanke. Förlåt. Förlåt att vi söndrade din kvast. Det, det var inte meningen att köra över den. Och vi ångrar oss. Vi kan köpa en ny kvast åt dig. Säg bara vad vi ska göra. Nå, no, alltså. Jag är ju gammal. Och ni är två unga stiliga karrar. Det är ju inte så ofta såna i min ålder får vara med såna sexiga karrar <går> uh, yeah. Så här är det Jag gör så att Ted får tillbaka sitt språk Om ni älskar med mig Båda två, på samma gång Vad har jag skoppa pimpel i rockot och skauit? <går> <går> Malakot, Kai, jag kan tala igen Kvinnan fixar mig. <söks> Men om ni inte gör som jag sa så sätter jag tillbaka för barnesen igen. Hör du, vi skulle aldrig, aldrig göra något sånt med dig. Kaj, vi har inget val. Vi kan inte leva utan språk. Vi måste äh, göra som hon säger. Vi måste ha en trekant med den här häxan. <söks> Men, äh, fast, det du har rätt vi Det blir säkert riktigt underbart. Jag ska tvätta mig mellan valkarna och celluliterna och sätta plåster på de största liggtoren. Uh, Okej, okay. vi säger så då. Klockan åtta uppe på öl sen ikväll. Uh. Hej, det här är fredags och fredags sommarjobbsserie i Radio Extrem där vi som typ prövar olika sommarjobb. Mm. Vi som testar vilka som är bra och vilka som är dåliga Fri på jorden, vi hjälper dig att välja rätt jobb. Mm. Något som typ, och idag ska vi jobba på en grill som typ betjänar kondar och som typ gör mat Fri på jorden. Frida, personlig fråga Okej okay. Skräpmat, fråga, tack Sakmadik är så god mm. Men sakmadik är så ohälsosamt mm. Fast om man äter bara ibland så är det inte farligt mm. Vi äter skräpmat bara om vi har docka. Och som typ då det kommer Fred på jorden mm. Men nu ska vi prata med käftesledaren mm. Anke. Att betjäna kunder kan vara tungt Man får möta alla möjliga sorters människor Som typ tyska då Eller som typ normen mm, Ja, och vissa kan vara riktigt otrevliga Men det gäller att försöka vara glad i alla fall Från på jorden typ ler Som Miss mm. som Som Botox Smile Glatt, gott och snabbt Det är den här grillens motto Och vi arbetar alla för att upprätthålla det mm. Glatt, gott Och vad det sista? Snabbt Glatt, gott Snabbt, Freda, du kan det utan till mm. Samtidigt katechesen Frö på jorden Hej, en kerosarteria En uh, donits och en liten Extra kokis mm. Det blir 414 och Freda, du ska trycka på plusknappen Och inte på Så Sack med dexare Jag blandar bort med i kassan Frö på jorden, kerosarteria donits kokis 260 euro Slida, kolla vad mycket majonnäs! Sack man vad du klottar i Om man som tröcker här så kommer det som majonnäs. Men som försiktet. Om jag som typ jättehårt så... Sack man majonnäs! Mm. Och okay, här har ni er frö på fröpajodan. Uh, uh, jag beställde inte en sallad. Som typ ja. Jag, jag ska ha en osthamburgare utan lök och en fanta. Som typ i kassan står det Cesar-sallad Det måste vara någon annan för att jag ska ha en osthamburgare Och Fanta Men Sakmadik varför står det Cesar-sallad no, äh, Säg det men det har inte beställt Alltså den här kassan gör mig det jag får som snart apartheid Freda mm. Har du sett min telefon Sakmadik nej Men jag kan som typ ringa till den Hej på jorden, tack ska du ha hey! Päivää. Äh, saisinko pari juustohampurilaista? Toinen pitäisi olla gluteeniton Ja vielä yksi porilainen ilman sinappia. Kaksi laittikolaa. Ja jos vielä löytys joku tosi pieni annos ranskiksia ja meidän kaksivuotiaalle. Hei, haloo. Onko tää kassa edes auki? Suomessa puhutaan ruotsia! Freda, jag är som helt slöte. Tack, Martik En enda kund till Och jag blir som typ helt kvinnovåld Hej hörni, de behöver hjälp där borta vid driven Men som typ Helgöres mm. Jag fick som typ friteringsolja på mig Och som typ femtegradens bränsskador Får jag se, ja men skärpning nu Det är bråttom hej, skynda nu Välkommen och som typ ta emot en beställning och som typ goddag. Hej, uh, tre hamburgare med extra majonnäs, en grekisk sallad och... Majonnäsen är slut. Okej, okay, uh, utan då. Och, och sen fyra mjölk. Alltså mjölk? Ja, fyra mjölk. Freda, hey det är som typ någon där ute i bilen som ska ha mjölk. <laughs> som typ värsta andningssykos. <laughs> Men här är Freda, om du håller den knappen så hörs det att du säger dit ut. Fuck my dick. Sida, vad är det? som typ det i landet. Sida, jag har som fastnat med håret i Max Lörr-maskinen. Alltså ska en hamburgare få se ut så här och lukta på den? Men, försök, Madik, vad är det för fel? Cova i leongel massor? Vad är det här? Är det snus här på mina franskisar? Oh, fy jävlar! Nej, sa i Afrika får de ingen mat alls. Det här är det äckligaste stället jag har varit på i hela mitt liv och det är som sista gången jag kommer hit. Vilken svinstia! No men, stick till Rosså då! Och din åsikt! Flickor, flickor, jag blir inte klok på er. Jag kan inte ha er här. Aldrig har jag fått så mycket klagomål på en enda dag. Som typ folk är som otacksamma och som typ doma är ja, Klagomålen kommer uteslutande från de kunder som kassan säger att ni har betjänat. Så det talar ju nog sitt tydliga språk. Sagma, vart vill du komma? Ja, ni verkar ha stora problem att anpassa er. Och ni är helt oduliga när det gäller kundservice. Jag ser inget annat val än att ge sparken Men som vi vill inte jobba på din Auschwitz-grill heller Som typ vi slutar mm. Som shut up your asshole Frida, mm. Mm. nu får vi oddaka mm. Som typ tvättar bort grillokten med signal först Samtidigt i Mattisborgen well. Era för rövare som har tagit över Mattisborgen. Ja, men det är ju ni som tog över vår borg. Du är en snorunge som aldrig vågar hoppa vågar. över helvetesgapet. Det vågar jag väl visst det. får se då. Okej. jag är det här är radio Ple med Ted och Kai Och istället för att fira vårt ettårsjubileum Med skumpa och pompa och ståt Så har det här blivit till en riktig mardröm Det är en hemsk gammal häxa Som har hotat oss Med en språkförbannelse Om inte vi Om, om inte vi liksom Med henne Men hon har nu alltså att hon hade satt den här förbannelsen på Ted och han kunde inte tala alls mm. och hon tog i och för sig bort den nu. Men hon sa att hon skulle sätta den tillbaka om inte vi. Äh, äh. Jag morilla, Kai. Ja, inte. Det är ju riktigt någon dröm att som typ. eh, äh, tillsammans med en äcklig gammal häxa. Och, och dig, dessutom, då är nu till. Ja, vi har nu i alla fall gjort lite mat och, och, och tvättat oss och satt på oss några snuga kläder här. Och ja, alltså, Kai, de här stringsen ska de faktiskt sitta så här. För det är nog som är jätteobekvämt. Ja, men det stod ju på bruksanvisningen: stoppa upp dem i röven. Ja, mm. Kanske vi borde sätta på någon sexig musik också. Ja, hmm. Klockan är åtta, hon borde bara... Jag går och öppnar. <skratt> Bonjour! Åh, oh, vad ni är fina! Oh, jag blir så till mig! Oh, nu, jag är alldeles redo! Oh, ni stilliga killar jagar er! <skratt> <skratt> ja, kom in bara! <skratt> Jag du är riktig odin, du! <skratt> Låt bli min rebbe. Ska vi inte ta och äta en bit Först. Vi har gjort lite mat och köpt lite vin och sånt. Eller ganska mycket vin. <skratt> mat vin. Jag har inte druckit vin på åratal. Jag dricker bara fladdermuskissi. Så gör nu häxor helt enkelt. Ja, men det här... Is du sätter den här steken i ugnen så dukar vi fram lite ett och annat. Ja, okej, okej. Jag känner mig som 16 igen. Som när jag var en ung häxa och alla demoner på blåkulla blev så till sig när de såg mig att de snubbla och ramlade. Ja. men ja, nu för tiden så snubblar de ju bara över mina hängbräst. Ta nu den där steken bara och, och sätt in den i ugnen. Snabbt så, den inte, liksom så att den hinner bli klar. ja. ja. Åh vilken stor ugn ni har. Här kunde man ju göra mat för hela familjen. Hemne, då får man upp luckan. Hej, jag här! Ted, nu! <skratt> <skratt> Stäng luckan, Kai! luckan, <skratt> Så går det din elaka häxa när man försöker med oss. Men Ted, var det nog en bra idé det här. Alltså, hör hon plågas och jag skriker. Men, men så så där gjorde de alltid med häxor i sagorna. Det är enda sättet, Kai. Då skulle du hellre vilja. Vad är det med henne? No, nej men hör nu på henne Hon steks ju långsamt Går det inte att få något varmare här på ugnen? Nu, no, no, vi kan sätta på varmlukten. Det är men hemska saker Jag klarar inte av att höra på det här Sätt nu lite högre på musiken Ja, jo. Eller jo. <skratt> ah. alltså, vad ska vi förklara det här om hon kommer in och, och vi står här med string och berg vajt Och äldre än hexa i ugnen Och vad ska ske för när de kommer på jobb imorgon Och det är som typ ett lik i ugnen Kolla, nu rinner det någon vätska ut Alltså om vi skyller på, på Maximalt killarna Det är det här mat med max Alltså det ryker jord Ska som typ inte sluta skrika snart Så Jag har hört att hälso kan vara redan Seglivare Ja